Book two. 46. 46. 46. In der Diskothek. In der Diskothek. In der Diskothek. Tünang, m e i Ist dieser Platz hier frei? Ist der Platz hier frei? ขอบคุณ Darf ich mich zu Ihnen setzen? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Gern. Gern. คุณ Wie finden Sie die Musik? Wie finden Sie die Musik? เสียงดังไปนิดครับ Ein bisschen zu laut Ein bisschen zu laut แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ Aber die Band spielt ganz gut Aber die Band spielt ganz gut คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Sind Sie öfter hier Sind Sie öfter hier ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับ Nein, das ist das erste Mal n e ม n das ist das erste mal ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Ich war noch nie hier i ค h war noch nie h อ e r กคุณนอยรกครับนันรัาไหมครับ t a n น e n sie อ a n z e n s <zen> i กอีกเดับไมคอารจจัะไปครับ Später vielleicht. Später vielleicht. Pump den Mägen, Krab. Ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann nicht so gut tanzen. Nei, Magle, Krab. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Pump zu zeigen, hey Kunde. Ich zeige es Ihnen. Ich zeige Ihnen. Nein, lieber ein anderes Mal. Nein, lieber ein anderes Mal. Warten Sie auf jemand? Warten Sie auf jemand? Ja. Auf meinen Freund. Ja, auf meinen Freund. Kaum a l Da hinten kommt er ja. Da hinten kommt er ja.